почувається дуже-дуже погано, що вона помирає. Невідомо для чого ящерка вирішила поспостерігати, що ж то воно буде далі. Та й запах крові, яка скапувала з надрізаної передньої лапи істоти у воду, манив і бентежив. Ця бентега ще більше посилилася, коли істота раптом заточилася, похипнулася, зігнулася в попереку і кілька разів відхаркнула у воду великими згустками крові. Потім вона й зовсім зупинилася. Повільно і розпачливо замахала верхніми кінцівками, щось прохарчала і сторч головою впала у багно між очерети. Кілька брудних бульбашок повільно виринули з-під голови і через деякий час луснули в повітрі. Очами мря Зачаївшись, вичікувала. Істота не підводилась і не ворушилася. Нарешті ящерка наважилася і збоку, дуже повільно, з готовністю щомиті утекти, наблизилась до тіла в очереті. Ще цілу вічність вона чекала зовсім поряд на відстані одного стрибка. Сонце помітно змістилось на небосхилі поволі досягаючи найвищої своєї точки. Його промені вже припікали очамим ріспину з пересохлим хребтовим гребенем. Вона стрипенулась і наважилася. Майнувши в повітрі всією довжиною свого підрослого тіла, одним стрімким стрибком заповзла істоті на карк. Тіло істоти вкривали не шерсть і не панцир, а якась Інша речовина. І прилягала вона до тіла нещільно. Волосся росло лише на голові. І вже шия безборонно біліла досить тонкою білою шкірою. Запах крові, який п'янив і манив, зробився просто нестерпним. Очамемря втратила рештки обережності і занурила зуби у шию істоти. Нічого смашнішого у житті вона ще не споживала. Плоть була ще тепла, не затвердла. До крупних кісток було глибоко, а дрібні їй не траплялися. хрещі були м'якими і піддатливими. Хоча мимля наїлася так, що їй аж черево роздуло. І врешті, відповше від трупа на сухе, спати в глибині куща верболозу. Засинала вона з неусвідомленим розумінням того, що більше Ніколи не зможе харчуватися нічим, Окрім щойно скуштованого м'яса. А град собі живе своїм життям. Щоранку князеві десятники Свистками і бубнами Піднімають люд зі сну та женуть на роботу. Робота завжди та сама. Міст через ріку будувати. Щоправда, будують його чомусь із нуля, від початку, хоча ген далі, то там, то там, понад рікою, виситься чотири чи п'ять скелетів старих мостів, що їх іще перві люди колись збудували. Моститі зруйнувалися після другого спалаху. Та відновити їх нібито ще й можна було б. Але ні. Князь усім оголосив, що вони ніхто не потребують користуватися з досягнень попередників що в них усе має бути своє, власне, вистраждане. І через це будувати новий міст потрібно від самісінького початку, з нічого. Бо ми і так забагато використовуємо з того, що нам залишили перві люди, вважає князь. Досі ще їмо їхню їжу, знаходячи її у підвалах, де вони її зберігали. А мали вони її багато, років на сто вперед вистачить. Носимо їхній одяг, якого теж залишилася незліченна кількість. Живемо в будинках, які перві люди збудували. Ну, тих, які вціліли після спалахів і не сильно зруйнувалися. Плаваємо по річці в човнах, які від них залишилися. Ну, ми б іще користувалися й іншими їхніми речами, та не дано нам кебети. О, де по всьому граду колісниці стоять металеві. Та ніхто не вміє їх урухомити. Кажуть, чарівне слово треба знати –